Som aquí Un Godzilla de peluix. Què, ja graves? Sí. Espera, està al revés. Bon dia, companys alumnes del Col·legi Càdic. L'Emili i la Tamilla, les vostres periodistes estrella, en exclusiva per les notícies del Col·legi. Com segur que tots vosaltres ja deveu saber, aquesta nit és la gran nit, la nit del ball anual del Col·legi. Desgràcia, les nostres càmeres no tenen permís per filmar la sala on tindrà lloc aquest esdeveniment, però des d'aquí on em trobo puc veure la noia que aquesta nit es pot tornar a convertir en la reina del ball per segon any consecutiu. Em refereixo a la Sisi, la filla del director. Ho aprofitarem per fer-li unes preguntes. Perdona, Sisi, vols comentar res per la nostra audiència sobre el ball d'aquesta nit? Oh, sento, Esquits. Només parlo amb periodistes professionals. No puc perdre oh! temps amb un parell de ximpletes. Oh. És per les notícies del col·legi. Tenim dret a gravar que ens sembli més interès. Nelly, els taps de bassa de la teva edat no tenen cap de dret, entesos? I no la volem per res, la teva crònica, qui t'has pensat que ets? I no crec que vingués al ball, per venir et cal trobar parella. I dubto que hi hagi algú que vulgui anar amb una puça com tu. Ni ells. Segur que si els hi demanes oh, oh. que hi van Que fugin. Hi ha molts altres nois. Ah, oh, sí? I què esperes, doncs? Au, ah, treben on? <laughs> Que vols? Que vols? Que vols venir amb mi al ball? Uh, uh, em sap Mili. No crec que sigui bona idea. Sóc massa gran per tu. I jo ja li havia promès a la llumi primer. Ho veus? <laughs> que et deia jo? Però no pateixis, Mili. Segur que trobes un nen per anar jugar al sorral. Mentrestant, per què no vas a jugar a Espero que estigueu contents. Aelita, ah? ah, sóc en Jeremy i que em reps. Tu, què? Bé, no hi ha res estrany prop de les torres. Tot està tranquil. Almenys, per ara. He, he avançat molt en la investigació. Crec que aviat podràs venir a viure amb nosaltres. La clau de la materialització? Ja, ja. l'has trobat? Uh, no, encara no, però he avançat molt. És només qüestió de temps. Després el Shanna ja no et podrà fer cap mal. Ni a nosaltres, tampoc. Que bé, gràcies. Anirem al ball, t'ho dic jo. I per les notícies, en Jim ha dit que tranquil·les, que tenim fins a les 9. No, és una pèrdua de L'Hulric podia haver estat més amable. No cal que facis aquesta cara. És per la Mili? Podies haver dit que sí. Ja saps que a mi, aquest ball. I, i si fos jo, la teva parella? La Sissi s'ha passat moda aquest cop. Si la crueltat donés punts per ser la reina del bany, segur que tornava a guanyar. Tens raó, però mira de fer-li entendre a Miss Món. <laughs> Miss Món, dius? Miss jo sóc el món <laughs> més amable. No t'importa els anys que tingui, oi? Tu i jo ens entenem. No som com aquests ganàpies idiotes que sempre volen manar. Es pensen que perquè som més joves no servim per res. Si fóssim més grans que ells, molt més grans, ni que fos un cop, no riurien de nosaltres, oi que no? Oh! Que ets aquí? Ja t'ha passat l'empipada? Corre, que tenim feina. Oh, ja vine, ja vine. Tu no et moguis d'aquí. Després et vinc a buscar. Pau, oh, va! Hem d'acabar el reportatge del ball. Ei, espero que no em seguiu tot el dia com dels gossets. Que jo sàpiga, no sou maquilladors, o sigui que deixeu-me en pau. No em feu faltar, toqueu el dos, pa. És que... Sí, sí, ens pensàvem que... Voleu un consell? No penseu, us fareu mal... Però... Uh... Deixeu entre criatures al ball, per què s'ha cregat? I no se li acudeix res més que convidar l'Ulri. Que està boja. Mm. Mm. si hi ha algú que puguin al ball amb l'Ulri, sóc jo i ningú més. Sóc l'estrella del col·legi. Mmm. Oh. Torneu als dormitoris, no ha passat res. Això podria ser una gran exclusiva. I s'investiguem si per comprovar que el nostre amic Xana no hi tingui res a veure? Mhm. Mm Alguna teoria? Un vulgar curtcircuit. Massa aparells elèctrics endollats al mateix temps. Sí, la cadena IFi, els llums, la depiladora i la rissadora de cabells. És el mínim que li podia passar. T'has descuidat l'estimulador cerebral. <laughs> Però dubto que sigui prou intel·ligent per saber com funciona. Mhm. d'acord amb tu. Oh, no! El teu uset de peluix! Ah! Us he enxampat. Està prohibit jugar al cobert del jardí. Espera, Jim. És per perquè... No m'interessa saber per què. Ja us he dit més de mil cops que aquell lloc és perillós per jugar i els nens. Mireu, és ple d'eines rovellades. Que... Què us penseu no. que és? Una ludoteca? Ja però... M'és igual. Espero que aquest cop m'hagi explicat bé. Prohibida l'entrada. Accés reservat als adults. Amb tu no es pot fer res. Tu Ei, ja n'hi ha prou, eh? Tu creus que això és manera de parlar per una nena petita? Nena petita? Sí, sóc jove, i què? És que només són els nens grans els que poden dir el que pensen? Ah, o sigui que ja voleu ser grans. Ah, perfecte, doncs. Amb reportatge o sense? Aquest vespre us quedreu castigades totes dues a l'habitació. Molt bé, et felicito, Mili. Ja podem dir adéu al ball. Au, fora! Ei, eh, mira les fotos que han fet. Ens surtin molt bé. Què et passa, Mili? Vull hi arribat Segur que ha sigut un dels grans per fer-me pipa. Mili, tens raó, és l'habitació de la Sisi, mira això. És el meu oseta peluix, sota el coixí. M'houria de haver imaginat. Ostres, quina passada. Un dia d'aquests acabarà jugant a ninhas. Guanyem, no, hem de trobar la Sisi. Si en gim ens veu rondar pels passadissos i ja ens podem preparar. Aneu a l'habitació. deixeu me fer-mi això. Mm. <laughs> Vaja, i ara què passa? Qui ha aquí? Au, oh, va, surt! Ah, ah, ah, ah. Val, val més que vigilis! soc Sóc cinturó negre! Ah, ah, ah, ah. Mm? Mm. Mm. I n'estàs segur, Jim, que és això el que et va atacar? Oh! oh, oh, oh. I dius que és un expert en arts marcials? Uh, uh, uh, uh. Em sembla que valdrà més que no visem la policia, no et sembla? Uh, uh. Això que li ha passat a la Cici és molt estrany, no trobeu? Ha sigut un curt circuit, un vulgar curt circuit, què més pot ser? Jo no ho veig tan clar, i ja saps què vull dir. Nois, no xerreu tant, les parets tenen orelles, m'explico? En fi, me n'he d'anar ara. M'he ball d'aquest vespre. A vegades això de ser alumna externa és un pal. No et queixis, ningú et desperta a les sis. Tens aigua calenta i no et toca aguantar la pudor de l'Ot. Fins després. Oh, que, que busques alguna cosa? Jo? Ja? No, no, és que he sentit el que li ha passat en Jim. Sabant qui l'ha ja. No, només sé que el professor d'Educació Física ha de descansar. És un osset de peluix? Sí, segur que és ell. Sempre el trobes on menys te l'esperes. Molt bé, nois, qui hi va i qui es queda? No hi pot anar un de sol, és massa perillós sense la Yumi. Si hi vas sol, no saps mai què et pots trobar allà dins. Voluntari. Que no m'has sentit, eh? Se t'acudeix una idea millor? Ja hi ha hagut dos accidents, no podem deixar el col·legi desprotegit. Si passés res, encara que viatgéssim enrere en el temps, s'hauria acabat tot. Lot té raó. Aneu-hi tots dos, jo em quedo. Si trobo alguna pista, us avisaré. I saluda qui ja saps de part meva. Mm -hmm. El Shana ha iniciat un atac. Has vist res estrany, tu? No, res. Però ho podem A Elita, t'envio l'hot. Vé tot sol. L'Ulric s'ha quedat al col·legi per vigilar que no hi hagi cap atac de virus. L'hot ja està a punt. Com va per aquí, Ulric? Diria que tenim un problema. Un de molt gros. Transfereixo-la. Escarejo. virtualització. Jeremy, males notícies l’ús s'ha haha escapat del Col·legi. Si és a la que el controla, cada cop estarà Estim més in furiós. Atacarà qualsevol que tingui a prop, sobretot els seus sí, enemics mortals, com vosaltres. Què? La Yumi. Veus això? La torre que el Sean activat no pot ser gaire lluny. Sí, però aquí baix no hi és. Potser és en algun lloc de la plataforma. Mm? Ui! Ah. Massa tard. Arriba el comitè de recepció. Ho, ah! tu defensa la Elita. L Jo coòfon! Tot ah! què passa? Poes ah! làser! Ot! Oh, Acabes de perdre deu punts de vida més! Eh, eh? sí? Ot! Oh, em sembla que no tenim escapatòria! I són els teus pares? No, han sortit. Millor. Anem, no ens podem quedar aquí. Un moment! Em pots explicar què passa? No hi ha ah! temps! Ara, corre! Ah! Ah! Ah! Et vigila! Només et queden 15 punts de vida! Blitzes láser! Ah! Vaja, no se't pot baixar sola ni un segon, eh? Ot, em sembla Ho ha tothom. Digue-li a l'Ot que s'espavili això d'aquí s'està posant negre. Ot, oh, afanyeu-vos. L'osset està molt enfadat. D'acord, d'acord. La torre no pot ser gaire lluny. Aviam. Ah! Oh! Houston, tenim un problema. ha trobat la torre activada. Ocupa't dels dormitoris, i jo aniré a la sala. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Jeremy, hem trobat la torre. Bé, fantàstic, ara només l'heu de desactivar. Sí, però espera un moment, que vull saludar un vell amic primer. Deixa't de cortesia, només et quedo en 50 punts de vida, no pots deixar que et toqui! Mm. Tu, Ulrich, hauries pogut arreglar una mica. Com és que vas tan desmanegat avui? En fi, no t'ho tindré en compte. En el fons sé que ets un bon noi. Canvia de cara! Sembla que t'hagin anunciat una catàstrofe! Ulrich! Com estàs? On tens la parella? Un altre cop avisa'm a mi! I ara moment que tots hem estat esperant! L'elecció de la veïna del ball d'aquest any! Esteu a punt? Ah! T'he de deixar! És l'hora del meu triomf! <laughs> Vull sentir una collida calorosa. Ah! Ah! Jeremí! L'Od no fotrà tot sol. Sí que podrà. Tot. has de tocar-lo ben bé al centre. I ara, un any més, ha arribat l'hora la noia que, al vostre parer, combina més que cap altra. Escolteu-me tots, sisplau, tothom ha de sortir d'aquí, hem d'evacuar la sala, amb calma. No és cap broma, la cosa és greu. Hi ha un os de peluix gegant que ve cap aquí per atacar-nos. Sí, jo tenia raó, és el que m'ha atacat. Jo també l'he vist, l'os de peluix gegant. Prou, prou, calleu, sóc tots uns beneits, que no veieu el que vol fer? És un truc, això! Un truc per impedir que torni a guanyar jo un altre cop! Un os de peluix gegant? Oh, va! Podries haver dit quin cop! Preparada per viatjar al passat, Yum? No et sap creu, oi que no, Yumi? No, i ara? A més, a mi m'hi portarà el meu admirador secret. Ah, llot? Et... Què? Però, Ulrich, aniràs al ball amb aquesta mucosa estúpida! I amb molt de gust! Ei, però no pateixis. Quan tinguis unes quantes neurones més al cervell, potser també hi anirem tu, si pots. <hums> Espero que estiguis gravant de via. Naturalment, això és una exclusiva! Una super-exclusiva!